Bat eta berri txar bat, garbik eta egitea kalte garria da. Hor eh, berberian alde txarra ona. Asta kuruak zuen manera nitzulikato informazio hori jakinondotik. Diru dienez, hogei zigarretan egunean erretzea baino, kalte garria goa, liteke, egunero garbiketa egitea norvegiatik Eldu dira, azterketa unen emaitzak, ulertuko duzu ez dela, erratza pasatzea gaitik, bina sortzen, baizik eta garbiketarako erabiltzen diren produktuen gatik. Eta bai, biriken gaitasuna muristen dute e, produktu horiek, estatu batetako elkarte batek ere, Los Angelesen ikerketa egin zuen airean diren produktu organikoen erdia Pestizidio javela edo ta usainonek dute sortzen eta produktu kimiko horiek kaltegarriak baitira. Bo, horrean badira, e, alternatiba batzu, produktu garbiak erabiliz, zadibidez, edo batzutan produktu gabe ere garbitzen aldira gauza batzu, oitura kaldatu, zadibidez, edo zuekikus garbik eta egiten gelditu edo hastakurua duzu ere zer gatik ez zigarretak gehiago erretzeko edo beste. Bestaldesare sozialen magia ipatzeko, ale ere, behemen ba usai abaitugu, eman kizununtan, propagandarako trezna bikaina izaiten alda, ale ere, Twitter, ale Facebook adibidez. Eta azken aldietan, Twitteren fake news, ale info faltsu batzu edatu dira. Black Panthersi lotzen zituzten batzu, xurien kontra. Hmm. Marvel Estudioetako Black Panther filma famatu egiten ari da azken egun hauetan iduriz, blockbuster bat, zakitzemat milioi eta milioi euro bildu dituzten filme hori esker. Eta Twitteren hasi dira agertzen mezu batzu, lekukotasun batzu, argazki batzuekin loturik. Filmetik ateratzen ziren ikusle beltz batzu, hasi zirela xurien kontra dioka, Choulièque, à ce moment-là, il filme Bizikifite parte katua izan dira, beraz uh, ebe, informazio hauek. Troll batzuek, azkenean sortu dituzten informazio faltsu batzu. Benen bizikifite ere estatuak izan direnak. Trezna bati esker, uh, Google Reverts Image deitzen dena. irudi baten ibilbide historikoa segitzen ahal baitu. Trezna eta erakusten al beraz interneten ukanduen historia. Argazkiak gehienetan beste artikulu batzuetan hartuak izan ziren, hori aldeuzi semazte batzu joak ikusten dira gehienetan behintzat eta be, itxustuak reten alda. Eta sare sozialetan txartuta gero, behinfo faltsu hori zabaltzen zuten argazkiak laportuz. Mezu horiak gerostik ezabatuak izan dira eta edatu zituztenen konduak ere. Zergatik feng news hauen zabaltzeak... Ba, Beltzen diabolizazio eragiteko Beltzen kultura baloritzatzen duen filma zikintzeko Filme egile eta aktore beltzak direlarik gainera pentsa ez da usu gertatzen hala beraz fake newsak eh, bon, beti gerostageiago egeran aipatzen den hitza uh, edo itzak fake news eta haste hastapen janebe segun gira haste beraz atzo atzo justu ikusi nero lako erreportai labur bat emazte batek egiten Eskola batzuen zuen itzulia, franzian, euh, lehen mailan, eta die aurrei nola ezagutu zerden informazio faltsu bat interneten, edo ez, euh, eta hemen adibide bat zuen. Leutur verifea la source de l'image, ki l'a poste ekan. Voilà, nork postatu du, nondik ateratzen da informazioa, taolako informazio batzu biltzen ikasten dute ikastaldi hortan. Je pense que c'est le bon moment pour... Euh, avant d'entrer dans la don naisance, de leur donner ses clés hori da espikatzen duena, azkenean komentarioetan agertzen den bezala, ez urte dira, sobera gazte olako gauzak erakusteko, internetet erabiltzeko, eta ez, ez, ez, justuki, orain dira, tenore horretan, eh, adin horretan, amar bat urte dituztelarik idekiak ere kuriosak eta uh, ulertzeko gai ere olako gauzak nula desberdin du, ezagutu, ulertu, eta be, batzutan ordina gailuak ere go bainu pekhita vilsen baita kiskite ere uh, interes garria bainzat proposatzenen. den lana eta kri, alde kritikoa eskenean hori da ere sustut kritiko izait biskat edo distantiartea da beste buruz utzu ja zapi Itzi Eneko bidega in laster gurekin izango da euskal humoreria ipatuko dugu, uh, irrie egitena al oteda bizkaitar batek konatzen duen txisteari. hortik uh, bon, titatu kodugu uh, gaurko kronikan. Ba lenik ostiralean goizberrin enso meridina la uccherin berri kemencerri sansunga idussuela. Ostiraleko kantu shortzaren ordua etori baita eta joan ostiralen Itoriliak zuen sortu sampan saren elekzioa kantua Horkuntza hemen aktualitatean zampantzaren elekzioa kantuarekin milezker zuri <totipa> Zazpiak bat, zala zazpi galderazku ikurrarekin beti eta gurekin nugu beti ere eneko bidega ina hachaldeon Naha <totipa> Humorea uh, ipatuko dugu gaur, humorea uh, eta euskal erria eta be, berantagoa ipatuko dugu, bainan justu telebistanioen hastean haipatu baitzuten. Bainan uh, berriki ustaritzen, dola bi hasten aski, ez dok iru uh, ikusgarria, antzerkia, humorea, humore saioa eta musikaren inguruan, hemendik uh, pasa zen.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 Eta geroztik e, leku frangoetan ibili da, baina e, iparjaldean ez dugu ukan okasionea ikusteko e, duela bihastea ustaritzen eman e, zuten agte. Baina ikusia nuen e, donostian, e, eta zinez e, bizigian antzerki honai zela iruditu zitzaidan, eta pena ez zutela programaziorik iparjaldean, e, aiek e, jantzuten, e, gogotik e, joanen zirela iparjaldera beren galdea baldin bazuten. Eta oan galdea, ukantzuten ustarretzetik eh, Artzarro Festivalaren eh, karietara, eh, justu antaratzile batek eh, kontaktatu zituelakotz. Eta, uste etu antzerki bat, eh, kantuaren inguruan da, eh, eraiki, Euskal, kantuaren, eh, Euskal Kantua du e-referentzia eta oinarria, oan, iparjaldean e meenera kantua anitz eh, preziatzen da. Eta, beraz, nunbait eh, funtzionalizakotan antzerki horrek, iparjaldean eh, e funtzionatu behar du. Mm. Eta pena da hor lakontzerkiak eh, ez iz, ez programatzea eta urte bat egon eh, behar izaitea eh bai norbaitek eh, pentsatu zelako ekartzea eh, merezi zuela. Mm. Ordain eh, Oiek pentsatzen zuten hemen eh, etzela martxatuko, jendeak etzela ulertuko. Eh saiak hastapenetik jartzen zuten, eh Iparraldera eh gandik ekin e, jiren zirela iparjalderak e, antzerkia amatera, benan etzutela, deirik. Gero beti, kezka hori erakusten, agertzen dute, bai, e, mungu, koa ditugu, haiek edo beste edo zein ekin, an, anitzetan umorea egiten denean, e, bat zuten espanioleera, espaniolezko hitzetara edo espainiako erreferentzietara jotzen da, eta gotoan, bebistan da, horrek e, ez du funtzionatzen e, iparjaldean, ze espaniolea jakin behar baldin bada edo espainiako erreferentziak ezakutu behar baldin badira, ez du funtzionatzen. Oka suuntan, antzerkioa, ez dakasik bat ere, espainiolezko referentziarik, ordo antzerkiak, euskal e, legio osoan funtziona dezake. Baina egia da, egitean, e, problema hori agertzen dela. Eta haintxuxen joan denastean, e, uraunditan saioa izan zen, umorea eri buruzko saioa, eta hor, oh, bazen, dut, importantea den, e, aipu bat zuaitz eta Mikel Padagadik aipatu zuten.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 ikus izoten, e, e, indarra indar pixkate ginez e, posible dela humorera egitea Euskaraz, pakarrik, eta Euskalegi guzirako. Nogu posible da, e, e, desafio bat da, baina posible da. Eta, bueno, ikus ditu humorera gogoetatu beharko genukela parametroietatik. Eh, hmm. um, gainera, ba, hor uranditan beraz euskaltere bistako emankizuna da, ast gauero edatzen dutena, beti gai baten uh, inguruan hor joen astan beraz zureas itxe egin zuten, ekike amonar itser ondoan beraz eh uh, uh, infernoti ki eh uh, heritikin ba, infernundi uh, emankisoneko orkesleek uh, duten bezala posible da euskaraz eta iparraldikoekin ere egin itea, bainan posible da horiek ere pausua egin dutenetik sarara e, ba, urbiltzea edo hemengo errietara urbiltzea azkenean? E, ba, hirinak uste dut e, badela hor e, azkenean errexera e, e, jota e, bon, zentratzen gira Gipuzkoan eta Bizkaian edo Gipuzkoako eskolde batzutan eta arahan badai aski publiko zabala beraz e, Anitzetan ez da sobera pentsatzen e, modan denitz hori ez, periferia, modako hitz hori ez pentsatzen, baina jentzat ere egin behar da, eta indak pixka bat eginez, posible da. Menan egia da, estapena egin duzun ez hori e, borondatea behar du artistak beharak, e, uratxo hori egiteko, edo ikuspegi hori e, ideki behar du edo idekia eduki behar du. E, Behin idekia denean ikuspegi hori dena posible dela. Bai, eta, jaten alda, lohtu dutela, ere, egia da uh, goxokiso egiten nirela oien saioak adibidez. Bai, arrekastak erota handiagoa dute, egia da e, zenbait emanaldi egin zituztenean e, uhunakoa eman dezagun dut gokoan edo maulekoa e, antzokiak e, kasiputsak ageri zirela, eta oh, jende batzuk kritikatuz zuten hori bainan, e, bueno, ikusi behar da e, ere, ez duela Euskal Terebistak e, oiartzun bera gebuzkoan bizkaian edo e, Siberoan, edo Lapordin, edo Baixena Farroan e, ez duela oiartzun bera, ez dituela horretu tegiak ere behar bada e, egokiak e, leku batera do besterako, eta hori bon, e, errekesta hori lortzea ere, bibide luze baten emaitza bezik ez dela, eta hori dela errekesta lortzen emekie emekie, zer gondonimane garazin izan zenean, eh bazen엔 jende gehiago ta bera salida bidea egiten. Bauri poliki poliki dena den, eta beldur horiek uh, austea ere berdin uh, zenta erreferentziak uh, komunean badira, eta ez dokiru adibidez adibide hona da, uh, ba, euskal uh, kantugintzari lotzen bazira, hortik abiatuz uh, erreferentziak berdinak izaiten aldira, baina betik asueginez hori uh, erabiliz ere egiten alduzu erreferentzia uh, frantxesko, uh, e-referentzia bati edo ohargabian, azkenean ere, guk integratuak ditugulako ere adibidez? Bai, e, azkenean bakotxak integratuak ditugu gure etxera telebistaren bidez, ikratiaren bidez, edo sartzen zaizkigun e-referentzia hori eguziak, orduan guretzate naturala, isaitean alde frantseseko referentzia batekin eh irigitea eta ez espainiako batekin eta alderantziz beraz ben bilatu beharttuko gure referentzia komunak ditura beraz euskal kulturak berak euskal kantagintzak euskal referentzieek emaitzen dute bide hizkuntzak berak ere ez kirao hartzenan hitzetan hiz jokoak hizkuntzarekin ere jokoan hitz egin daiteke eh hitzekin eta eh jan moldeekin eta beraz Egiten aldira, espainolerat eta franceserat edo franziako d'espainoeleko de referentzia da jo gabe, eta gero, bon, e, biratzen aldira, ere nazioarteko referentziak e, ezagunak ditugunak e, e, mundu guztian, eta beraz, euskaldun guztiek ere, mm -hmm. Donald Trumpi buruz emantzagun egiten aldira, egiten ah. alda, humorea gulektuko du, berdin bilboko batek edo maoleko batek. Bak izuzer, bergauza pentsatu dut, berdin Donald Trumpi ere pentsatu dut. <laughs> Zertan giden, gure referentzia mankogunak zein diren, azken aldean ere batu ginoen ez? Nazio artea eta azkenan bai. mundializazioaren eragin positiboa berdin, Euskaldunak batzeko? Bai, azeket positiboa zer janberden mainan bai, bai, bai, mundializazioak azkenan biltzen gaitu egin batez munduguzikoak uh -huh. bezala, eta hori. Bueno, Horrekin, pxikata, eh, astapeneko... Zorazera ekartzeko, nekustu dut elkar ezagutzeko gehiago eta egoaldeko artistek ere edo iparaldekoek, benen indar gehiago egiteko Euskaratik egitera humorea eta hola, bon, lotura gehiago balitz, aheman gehiago, do, antzerkiaren programazio gehiago, egoaldeko antzerki gehiago programatuko balitz, manera antolatu batean, iparaldeko antzokietan, eta alderantziz iparaldeko antzerkiak egoaldera joanen balira ere ikoste dut, sortzaileek e, kontuan hartuko luketela, iparalderako e, e, ere egiten egin behar dutera, irretxikikoek, e, egiten duten bezala e, iparjaldera eldu direnean orduan ikusten dut e, elkartruek hori antzerki munduko elkartruek hori handiagoa balitz eta usaian handiagoa bakinu bertsolariak ikusten ditugun bezala iparjaldean jende bertsolaria naturalki e, e, eldu dira edo antolatzen dira bertso saioko hau gauza bera egiten bak antzerkiarekin, be antzerkia ere egokitu beharko litzateke, realitate horretara, eta beraz, Espainiako referentzietatik nahialez beharko luke urundu, eta jodan, ulerka agitasunean, problemarik izanen. Eta beti hor, e referentzia eginez azken ere, batuak ere hori lortzen du, ere horrek e ere egiten du posible batua hori zaitea. Ta Euskalkiekin egiten ez ginukena berdin bizkaitar ez den antzerki bat, e lapordin pixka bat komplikatuago litaike guretzat ere ulertzeko adibidez. Bai, ebe, batuak e, hori ere erresten du, eta batua ipatuduzunen Asteontako artikuluat, Asteontako artikuluat, Asteontako artikuluat, Asteontako artikuluat, Aipatuna ikonu ge, e, bergian ez itzan, nazarako itzan agertu zen, saio alkaiza, bertsulariak eta kazetariak idatzi zuena, nun, areta, arendako euskara batua ezten den artifizialaz, eta euskara batuan baizik ezpeitu zuen ikasi, baita erdaldunak dituelako, e, besteak beste, eta bainan euskara ikasi izura bizikiguntza, bainan E, e, leporatzen sahiola edo leporatzen sahiela eh euskara artifiziala dutela edo ez dela egiazko euskara ta orduen ok egiten duena da euskalkirik ez duen euskalduna ezpaldin bada bederen eh e, e, motivatua edo e, kontzientiatua e, genena ah, bon, euskara ez da euskarabatua ez da egiazkoa euskara ta ne, ne euskara artifiziala da orduan ok mintzatukoenez espainolez eta ara ez orduan ok batzutan e, E, Euskara batuaren, e, mesfia, Euskara batuarek eko mesfiantza horrek ere, e, Euskaldun behiak, edo e, txikitatik ikastolan Euskara ikasi dutenak, baina etxean Euskaraz mintzua ez direnak, e, baztertzea eragiten du, horreduan, e, eta Euskara batuak be, balio du, maurea egiteko, e, Euskalegio sorako. E, eta, horrek ez du ezan nahi, ez denik agetetan, sartzen nal, batean, e, norbait mintzua den Euskalki batean, pertsonaia bat edo Euskalki batean, eta bon, baina, e, Hantzaki oso bat bizkaia eraz, eh, latburgudin edo, basi nartuak joan, e, siberan, be, ulergarri uler da, zailako olitaik segitzeko egitzeko. Bai. Ego batuan ez. Egin zuen, pentsa hazen dit, Simun e, Fushek nashki e, iru pertsonai desberdin, antzi nola daitzen den. Hainan, bat zuen, pertsonai bat siberotajez e, arizena, eta antzi dut ertzua. E,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 estoy reinando seit juglarea puta tairoa zen uh... Simon Fusen antzerkia. Laster, horren laurden baten buruan, Gabi Mueska izango da gure gomita. Frantzez presondegietako baldintza atxarrak, salaketak gaur egun oraindik badira eta aktualitatean da. Frantzez parlamentuan astuntan, presondegien gaia, ez, ez tabaidatuko baitute, proiektu alternatibo bat, eta hori baino gehiago ere, proposatzen du justiz prisankolektiboak hortaz hitz egingo dugu, eta se iak ere, pampi, merkapide gurekin izango da. Adiai, ipatzeko bosterdiak jementu zeuskal irratietan berriak zurekin bernadetar gaina. <tik> Gérard Colón, franziako barne ministroak biar aurkestuko du babes eta imigrazio legesie dea, instruksio EPA murriztu nahi dut estuberiak, urgentziasko procedurak emendatuz, edo elegite suspentsiboak kenduz, eta babes egiten duten presunak eskualde batzuetarat mugatu nahi ditu kontrola handiagoa izaiteko, erretentzio EPA eta komisaldegiko EPA ere luzatu nahi ditu, Zimadentzat uina risko giza eskubideak ditu dituola kolegeak eskubideen gibelerat egite bezela ikusten du zimadek. Ondoko egunetan laborariak asiko dira mendien ejetzen prefetura, autetxi eta departamentuko laborantza gambarrak sentzibilizatze kampaina bat abiatzen dute, bortua erabiltzen dutenak diakinean atxikitzeko, web gune bat eta esku papehak banatuak izanen dira, su emaiteko araudiak badira errespetatzeko, eta bestalde mendian ibiltzen direnak behar dira ere abisatu, web gunean badirase eta su badira errespetatzeko, Guziak gemlagrikultur64.fr erat joanez. Eta su aski kolektiboak aldiz estu begionez ikusten kampanya hori bere ezadoztasuna helarazidako prefetari kolektiboaren zat alternatibak behar dira xekatu hartu hitza elkarteak gure eskudago ekimenaren irungo errikonsulta antolatuko doa zaruan, ekimena aitzina ere meiteko, hiruetanogoita hirumila bizitzale dituen hiruko hirumila erritaren sinadurak berdituzte bildu apilaren hogoita hirua, aitzin, sinadurak kampanya zoin erri konsultarena egiteko ere, auzoka eta elkartea parte harzea sustatuko dute ahalbezen sustengu desberdin bilzeko. Nesenez, isi! Adi, musika eman kizuna! Bakari, musika. Azteaktetan gaueko behinatzietan Urtana dabor, unakü Larrun bat gauean ameketan Giterat, a-funktionel, no materiér Eta igande haratsetan, ere, zazpietan Bai, hori bai Gizirik Gizirik Gizirik Gizirik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 Zuek ere saio hortan parte hartu nahi bali madu zue Telefono 0,5,5,5,8,8,0 bat Edo gure Twitter konduaren bidez ere Jokos Azpiko Maga Kampo Elbidean Jokos <tipen> Kampo hostegunero Zazpitatik sortxietara Zuzenean euskaligatietan Egepika ostiraletan bosteta Petzero saioa euskaligatietan Aztiuntako Petzeroa Leh, zute hori ez dakit bat ere baina uh... pello lagalde pilotaria <totipatik> petxero saioa hostiralez eguerdita laurdenetan larun batez goizeko zortziaketa goietan igandez eguerdiekainzin <totipatik> Euskal Preso, Ieslari eta deportatuen kasuak aztergai astergai, goiz begin, baita ere Frantzia eta Espainiaren jarrerak Maritxu Paulus Basurko abokata eta guregomita. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta Prentxan gai nagusi, tenore untan, baprentxa, alde batetik, behian, egunkariaren itxierarekin, katea ez da eten titulua tituluada nagusi, egunkariaren itxiera gogoratzeko ekitaldea egindute, guherdi untan, ama bos garen urte urgenaren Garai gara iritsi da urte urgena, behiaren geroa ziurtatzeko, egitasmo bat, martxan baita, Euskalduen komunitateak egunkariaren eta berriaren gisako tresnak inoiz baino beharrezkoago dituela aldarikatu dute. ekitaldia ere bigarren gai gisa begian elkartasun keinuak egunkariaren itxiiraen urte urgenean Euskal Kazetarien elkarteak eta elkargoak babesailarazi diete egunkariako langile ohiai horietaz gain saretan ere ugari izan dira elkartasun mezuak, berriak beraz bildu ditu enak argian, eh, hey, nice, hey, gaina goxiere, gunkaria, terrorismoa eta sedizioa titulu pean eh, gaur eh, beraz atsebango duzina argian yeah, Katalunia, bestalde aktualitatean, antzio eta ipatzea tolen, uh, um, Puizdemontek, alde batetik, Giordiz Sanchez, proposatuko du presidente izaiteko. Hau da, titulu nagusi mementuz, bera Brusselan dagoela, generalitateko presidente izendatzean nahi du, Carles Puizdemontek, eta gero, ark, zerrendako, bigarrenaren esku, tziko luke, kargua, Hots Jordi sánchez esku ura preso dena. Uh, beste titulu nagusiala ere gaur kataluniatik eta sustut suitzatik Ana Gabriel suitzan geldituko da eta ez da agertuko gorenaren aujera. Kupeko parlamentarioiak iak, suitzako leutan egunkariari aderazi dio Espainiako estatuan ez duela epai justurik izango beraz suitzan geldituko dela. Erkarizketa sarean ere ikusten alduzuna franceses egiten duena. Falangea edo falangea, baionako militarrekin eta eskuin motoriko talde batekin bildu dela salatu dute, hau da beste titulua Iparri Euskal Herriko Itzan, Iparri Euskal Herria Antifascista taldeak atzo salatu du, Falange Navarra eta Croix Blanche taldea, baionako militar aktibo batzuekin bilduzela, Talde antifascistak, Twitter, xare sozialean, Falan Navarra, taldeak, berak, eman berria zabaldu du, xalaketa egiteko, mezu taldeko, bikide, Baionan croa blanche, taldeko kideekin, eta aktibo diren militarekin bildu direla diote. Argian bestalde, ustelkeria titulupean, angula, ustelak bira, intxauja, Inxauran dieta eta errazkinen aurkako epaiketa saratzeko hainoa intxaurandieta eta inaki errazkinen kasua jendart uh, eratzeko Euskal Herriko gehi tamabos terri eta dituzte Gipuzkoa zutiken izenean prentsara bidalitako oarean jakinarazi duenaz uh, atse maiten alduzi eberaz argian zerrenda eta gehiago ere bai honatik dira ere eka ina. Eta herri mugimenduak xailean ere aman komunak aipagai argian ez gara jabetzen herri mugimenduak Euskalari, euskal euskalerrian duen indarraz elkarisqueta egin du Hemen Argiak Hartzea Lopez eta Madish Alachuarekin hitzasun, uh, ibiltzen ari bigaria da benen esperientzia eta bizipen asko biltzen du aman komunak sareak herri mugimenduko hainbat taldeek eta kidek osatzen dutelako. Irakaskontza ikerketa arloko irakasle kopurua indartzea eskatu du Jean etxegara ikauda beste tituluak azzeta pontua euen Euskal Elkargoko lehen dakiariaak bitartekoak jartzeko eskaera, eskaera egin dio Frederik Vidal goi irakaskontzaren ministroari Eta foro bat anolatu dute ahmagabetzearen lehen urte mugarako etaren ahmagabetzararen lehen urte mugan foro bat antololatu dute bakbiledeak eta bakileleak apirilaren sei eta Eta zazpian bilan bat egiteko parada. Horik azetan, haipagai. Eta media bazken aldiz, um, e, treinbideak eta treinbide txipiak bereziki, atzoa ipatzen ginen spineta, txostena, bereziki eta tartean adibidez, bayona ta garazi arteko, bidea, al, uh, eta garazi trenbidea desagertzen ahal, litaikela eta sunak mitia bazken, eta fuga Trail ere ez estatua izan da eskaba eta hurrepeleren arteko uh, traila Spaniako uh, militaren edo armadaren logoa agertzen zelako komunikazio paperetan hogeita batean zen hori apirilean, antolatu afugat jail. Eta zitu aldiz, uh, gai nagusiten hori untan, Marten Furkad, Francesa, uh, Joko Olimpikuetan, laugarren aldikotz uh, be medaila be eskuratu duela, Eta bestalde, Baiona hona sailean, uh, ebe ondoko egunetan, zeropetik sortzi oske arte apaltzena, liteizkela temperaturakiduriz, kajoina, ebe ekarriz. Ala, zer haipatzen algin nuen. Derbizta putz, utz, Laster Gabi Mueskari Itza, jojo bidartekin itzegingo dute, frantxez presondegietako baldintza txarretaz, salaketak uh, gaur egun ere orain dik badira, eta aktualitatean da ere frantxez parlamentuntan, lasteuntan justizia mailako uh, ere proposatuko baitituzte eta ez eta tartean presondegien ere leku gehiagoidek itzea ipatzenote amarmilako bat naski. Presondegiak araikitzeko proiektua bainan alternatibak proposatu nahi dituzte Justiz Prizon kolektiboko kideak. Se, eta sunak beraz, mahi minuturen buruan Gabi Mueskarekin, eta uh, Egunkaria beraz Gainagusi, uh, Oren hauetan eta Edabideetan ere, eta Euskal Telebistan ere gaur ikusten aldeko duzuen hau. Guztiok ezagutu genuen duela amabosturte urte Dunon Egunkariaren itxiera bihotzetik ateratako oroitzapenak. Nere biztako esperientziokarno. jende asko que mehatxua hundia sentit juzuden orduan. Inkomunikazioa tortura da. Rekorra. Hazetikan nikutu nilo honetan, beak bildurroi barruntzekan Setiz edut asko zu torturatu zera, baina nire elaba torturatu zuten, eta inorka zion kasorekin. Egunkaria amabosturte, gaur gauean, baten. bebaten. Gaur hamarak eterditan, edo amarterditan duzu e... Sa hirua, Ruper Ordorikaren kantu honen eh, lagun sarekin ere zaindu maite duzun hori. Hau ere Ruper Ordorikak ere dokumentalan parte hartu duelarik lik. Hiritzialdua, uste handikoa gure herria. Eoitze tarra gure herriaz nike nahi nituzke alakose urtasunak eduki baina gauzak zer dien hontuak ez zaizkitateatzen onge hori suertian Unaikuak dien noiena Jasi guztien gainetikam Gabiltza egana Inok etzidan esana Euskaldu mizatia zein eke αν τουλου να του queλ zan zabilza maite kontuetan el karbizitzai ouan eta zuberriz belsokiki eta kantu le Hordorika zaindu maite duzun hori kantuarekin eta erjamezala eh, orain jojo bidart zuritza gomitaren tartean. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal Gabi, beraz ahatxalde hona. Eta et orduan uh, urte astapenean hor badira plenta batzu, helaraziak izan direnak Europako giza eskubiten aldeko ausitegirata eta beste behin funtzean uh, hor uh, aipatzen dira frantziako presondegietan diren baldintza eta baldintza txarraka. Eh, behin behin behin right. gehiagotan uh, hau horrek ere bere hoarrak eta e, kondenak ere eman zituen Frantses Estaduari, Beste behin, baldintza juriek dira azpi marratuak eta oip ere demoran hortan parte hartu behituzu, ere hoar frango egin ditu uh, horri buruz. Bai, bada um, urte guziz eta edo zuzenki edo sustenguz Uh, Preixo batzuk uh, plen uh, hanitz uh, pauatzen dute uh, Frantses Esta mailan baita ere Europako auzitegiaren hainzinan uh, eta uh, kasik jali uh, gusiz uh, Frantzi kondenatua da argi da. Badiga gauza hainitz azpimarratuak direnak, kas hainitz eta e, kasik hor diren e, eta tratamenduak bizesku biden kontra joiten direla Lehen lehenik hain dena, populazio gehi egizkoa dela, hor kasik doblea presondegi horrek duen kapazitetea baino Bai, e, hor dira sifreak biztanda eta sifreak jadanik uh, argiak dira, bainan sifren uh, gilean uh, azpimarratu behar da Uh, zer diren uh, bizi egoera horiek, eta uh, egun erokoan, egun erokoan, uh, zenbat milaka preso, eh, gizonta emazte, bizitzen duten bizi, bizi egoera bat uh, argunt uh, anormala, anormala, egen uh, duintasunea uh, respetatu gabe, eta biztanda hor... Uh, uh, Europako uh, aukzitegia, uh, azpi maratutu hori, aski argiki, baina nik errenen dut, ez da lehen aldia, ez da lehen aldia, eta zoritxarra zentzatzen dut, ez dela ere azken aldia izanen, ze eta uh, kondenak uh, badute, frances estadokoak, uh, pagatzen dute uh, behar diren gauzak, uh, uh, bon, plentak hidabazidutenak, preso batzuk hidabazten uh, dutenean uh, lortzen dute dirupiskat estadotik, estado baina bon, badakigu eh, Estaduaren soxa, eh, gure soxa dela, eta ez eh, eh, ministroen soxa. Eh, Beraz, eh, argi raiteko eh, kondenatuak dira, bai, izan dira, dira eta izanen dira, baina ez ni seur gauzak eh, fitea aldatuko direla. Eta eh, eran ere, eh, frantzes estadoa, eh, bat duela puntan beti eh, arra postu bera, raiteko gauzak eh, aldatuko direla, da uh, presondegi berriak uh, eraikiko dutela askifite. Eta egia da, elduden uh, egunetan uh, Frantziako presidenta jenden uh, uh, haintzinean uh, uh, presentatuko du uh, zer den bere proiektua justiziali buruz, eh, frantzian eta uh, proiektu hortan biztan da misatuko da uh, presondegiaz. Eta badakigu uh, eranen duela hamar mila edo hamar bost mila leku berri uh, edaikiko dutela frantzian, fran baina badakigu, eh, uh, hortan uh, historioa, eh, historioa da leku, lekuko, holako uh, metodo bat ez duela eser aldatzen asken eantz eta uh, presandegi berri bat muntatua uh, denean, berritz uh, uh, betea da, eta berritz uh, uh, geiesko jende uh, zobe da uh, bada, Eta betiko problema uh, agertuko da. Horten, e, kusten dugu presundegietako populazioa beti goiti duala, eta egiten duzun bezala hori ez dela bidea, Badira alternativa batzu, badira beste egin molde batzu ere Europan? Bai, beste uh, herri batzutan eta Europako iparrean bereziki herri batzuk uh, ari dira Uh, behititzen eta askarki eh? uh, uh, presoanko pulua eta herri uh, batean, ez nizosua so horroitzen uh, zede izena, iparreko herri uh, batean uh, ezten dute, ezten dute presoan degiak hori raiteko, nahi ba dute eh? uh, uh, politiko responsable gizon horiek, edo emaste horiek uh, ezten hal dute presoan degiak eta ez du duera nahi presoan degiak eh, etxiz campone euh uh, edo ebach gehiago le direla, hori eh? dinela hein au argida ire hein eh? baina uh, gaur egun herri batzuktan euh dute uh, kondenak egikia, kegikia eh? hein ga ga eskire contra uh, condena uh, batzuk kegikia baina condena uh, euh han nendut uh, chanoak eh? ez, kondenak uh, austen duten gendea, eh? baina uh, beritz-sutik emaiten duten jendea. eta, zoritzar uh, ez, frantzian ez gira ono kultura hortan eta hortik biziki urrun gira mhm uh -huh. eh, OIP eta funtsian presondegien egoera azkriñatok giren elkartek eta zer dute jokamoldea nola egiten alda, preseskik bideoren alda errazteko? Ga, Gauzak uh, argi dira behar da Uh, nahitkeri politiko bat, eh? zeta baduku uh, teksto anitz, baditugu etxemplu anitz, studio anitz, eh? frantzian eta uh, beste herrietan uh, lan anitz egin akizan dira, universat, universitatetan uh, denadakigu dena da kigu uh, c'est marche uh, marche ascendante et c'est sd marche euh et un même une tobatte et ben délivré à Touberkoudan mais askarki à lazia euh mais là uh, se la section du sud ip va ba une aider syndicat magistrature uh, lda château Uh, dute, dela gauzak, uh, uh, uh, eh eraite noted ou idé la même toi ga usak radical qui ala seco da uh, politikoen eskutan eiek ucambertote euh um, indara euh autoriek egiteko eta benefiki ga usak explicat seco Herria, jendeak, e egia da jendea uh, geienak eraiten dute baba, behar dira presundegi gehiago eta uh, geizkile horiek presundegi da joan eta uh, igorri eta luzaz, baina esplikatzen manimendugu, untxa, argiki, uh, obek egiten aldugula gauzak gaurregun eta obekit prestatu uh, gure gizartearen etorkizuna, jendea geienak ulertuko dute. Ba Hortakozz ere gizon eta emate politikoak nunbait indar bat eman behar dute hori egiteko. Gabriel Mo eska beraz Milesker zure lekukotasuna emaitiagatik eta pentsatzen dut oraino gai hori emain gainean izanen dugula maleuzki ondoko ilabete eta urteetan. Milesker bestealdi bat arte. Hiz eta putz? atxaldeko bostetatik seietana arantza idedearekin euskal irratietan. Eta eskerrak zuri zorubidart. Geselez, izinik! Adi, musika eman kizuna. Batare musika hori. Aste hartetan gaueko behin dut zietan. Larun bat gauean ameketan. Kizerat, aponkzionel, no materiel. Eta igande haratsetan. Ede, zazpietan. Bai, hori bai. Isi. Adi, ha tchaldeon pampi merkapide? Atchaldeon arantsa idederre. Un ja si dia? zure? Bai. Bo, hordian gaurko eman kizunean gauza indartsuak propxatuko tedauzkiguzu. Bai, eta horietan nasketa batzu, uh, Radio Revoluzion Diska ukan baiginuen, laudiotik abiatu da proiektua, uh, bainan badira eskoleriko musikariak, skapet aldean izan diren kobre joileak, uh, kolombiarrak, normandiako bat ere, mm. berazolako nasketa bat, kumbia eta musika, pesta giroko musika hotze. Espalliko Ba hori ba, yeah. e, da, hori da Ba Bazen multza bat ez zera izan eskolagian orakorik. Edo begikuntzar ikasteko bain bada begiikuntza. Beste kolektibo bat ere nazioarteko musikariak osatzen dutena superorganize deitzen da, Australia, Japonia, Zeandaa, begia, ingleterratik... Lasterat eratuko dute dizka, eta deia kasta biltzen ala dute, meki emekin, nuva bezalako ikratietan, eta programatuak mm. dire haspalditik. Uh, lier eskoaleriko gipuzkoak taldea ere entzunen dugu, uliz rumen entzun duzu idukute hasi denetik? Ba. Ez da gaizki, eh? Be, bai, martxanda. Iduritzen zata astapenerat pixka bat joan direla, simplifikatu. Bai, berdin. Nahi gabian, beh. Bai, bai, bai. Hora maiten du ere... Indar gehiago edu... eman behar da berdin. Hori da abentoaz, adaptatu dira ere beren formatu berriari. Mm. E, nik ez dut gaizkiatzen man. Eta ez gaizki ere hartkor uh, talde berriau hor, ezagutaz, eh, idatazuna, gercenena hor badaukean eta sorprisa ona, bai. bananaz, taldea, beren izin berri zidekin, bananaz niko reiten dut, he? Eh? Bai, bai, bai. bai. bananaz reiteko meia meiten dut, baina ez dakit oiakena Ba gizu bat direla beraz Madeleineko bikide, mm -hmm. e, eta horietarik bat, alidera John Berkauten ere, ahunt beste estilo batean, eta eia indertsua da, satila burrak, e, eta bada emozioa pasarazten dute, atzen baita dut, mm -hmm. zinez, bo, itzen aldetik eta pikain. Garbikin. Bai, bisiki uncha. Elefan on hau uh, da aleman uh, in de pop tal debate. Uh, bai ta de wombat, sela ko kre diskoberia uh, tera tutela. Artusen diska antileco diskatico sous Performenziat gixako bat egin dute. Oksitanarak. Euh, Oksitanarak, bai. Grabatu behit dute kantu bat, pizki ona da, eh? Biduinak eta sartu dituzte, eta um, dena sekuentzia filmabat da, eta muntaketa poli batekin, eta beste indonesiako eta lituaniako brutaldez arkor taldeak. Uf. Hala. eta gauzala xaiagoetan e son lux izanen dugu idukoteak ginduen beriko berriko bat ere entzunen baitugu Hala. The Besteak full beste. you need behar duzun eroa Ertem animauzo oh, <laughs> <laughs> Bo, milizker, charri arte beraz behatziontan charri arteo, adi Adi <risa> I can play the fool you need I'm not giving up I can break the rules you'll see I'm not giving up Make me make it up to you You can't take enough of me J'arrive avec Sadie Monkey sonyan Bambi mercapile des kinosuitz doit Bertsi Zetaputzen mankizuna horretan bukatzen da gaur, bihar beraz itzordua, bostak eta xeiak artean, bihar, astezkena joaren hastean markozen gurekin, beraz bihar, prinsipioz, eh, joan esetxe izango da ere gurekin, argazki solas, eta, eta ez ezta gaizki izain beste gauza batzu ere, ezkezkatu, usaiak bezala, xeiak, uskali ratietan izanun, txau.